Brâie negre cu șnor Autor Gabi Schuster Destul de blândă predica bazarului Oameni și mărfuri Expuse la speculă Albi, negri, galbeni Scrântite limbi Fâșii Bucăți de semne Destul de blândă predica bazarului Politică-l corect Trăim malder grămadă, locuim toate limbile din jur. Dumnezei plutesc la diverse etaje ale cerului, unde fiecare are amenajat un paradis pentru a-i lui. Blândă predica bazarului: fiți cooperativi, iubiți greșelile, nu vă învrăjbiți. Din culise. Vin femei și bărbați cu brâie negre cu șnuri și se catapultează, cu toate că în paradis nu sunt locuri libere, ci îngeri. Lectura Maia Martin